Публика. Цигуларят е щастлив само в момента, когато свири. Щом престане да свири, да радва публиката, той живее в отражението на своето щастие. Сегашните хора са крайно славни, Те искат на всяка цена да се прославят. Христос е казал на едно място «Не търсете слава от хората, но от Бога». Питам, Говедарят трябва ли да търси слава от своите говеда? Овчарят трябва ли да търси слава от своите овце? Художникът трябва ли да търси слава от своите картини? Славата е вътре в човека. Когато аз съзнавам, че съм художник, славата е у мене. Някой иска да стане добър цигулар и като не може да постигне желанието си, страда, недоволен е от себе си. Той иска да излезе пред публика, да го слушат и да се възхищават от него. Който иска да стане добър циголар за хората, той никога не може да постигне това. Добрият цигулар свири първо за божественото себе си, а после за хората. Добрият певец първо пее в ума си. Той повтаря, докато почне да чува гласните като едно далечно ехо, след това те слизат на физическото поле и той ги изразява. Значи най-добър певец е този, който пее за себе си. Той се вслушва в това, което пее и чува думите, които изговаря. Той забравя себе си, забравя, че хората го слушат. На него му е приятно, че пее. Той пръв се радва на пеенето си, а после другите се радват. Иска ли един певец първо хората да му се радват, той е обикновен певец. Ако си музикант, задоволи първо себе си, а после окражаващите. Ако си поет, задоволи първо себе си, после ближните си. Ако музикантът или поетът чрез своята музика или поезия могат да се справят с своите мъчноти и противоречия, те ще могат да помогнат и на своите ближни. Когато циголарят свири, той сам трябва да е доволен от това, което изпълнява. Цигулар, който свири за да се хареса на публиката, не е истински музикант. Всеки, който мисли как да се прояви, за да има доброто мнение на хората, той няма права мисъл. Като свири, човек може да се допита до мнението на другите, но първо той трябва да чуе своето мнение. Способният музикант не иска хората да вярват, че той е способен или че не е. Същото е и с учения човек. Онзи, който иска да е учен и иска светът да го признае за учен, той още не е учен. Когато някоя съвременна певица излезе на сцената да пее, тя следи, наблюдава какво впечатление произвежда пеенето й върху публиката.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 Щом се съберат двама души, които познават истината, те ще могат напълно да се разберат. Това подразбира, че Бог живее и се проявява чрез този човек. Казвам, има един божествен план, на който вие не сте обърнали внимание. Всички имате слабостта, искате да угодите на хората. Не може да угодиш на хората, докато не угодиш на Бога. Най-първо пред Господа ще свириш. Най-първо ще свириш пред професора и той, като ти даде одобрение, ще свириш пред другите. Ако Господ те препоръча, добре дошъл. Но ако Господ не те препоръча, всеки ще влезе в столкновение с тебе. Мислите ли, че за да ви обичат хората, това проистиша от тях? Не. Аз взимам музиката като основа на живота. В музиката ти най-първо ще започнеш с любовта. Ти, за да живееш добре, трябва да имаш любов към живота си. Непреодолима любов. В тази любов трябва да се прояви светлина и топлина, да дойде знанието. След той трябва да проявиш своята музика. То е истината. То е свободата. Един музикант, който има любов, който има топлина, който има знание, който има истина и свобода, значи има къде да изрази своята музика. Има и кой да го слуша. Онези, които слушат, те възприемат. Ти ще дадеш и те ще дадат. У вас всякога има една подбудителна причина, когато пеете. Да има някой да ви слуша. Бъдете уверени, че имате най-хубавата публика. Когато почнете да пеете, цялото небе ви слуша. Отгоре имате най-хубавата преценка. Не се страхувайте, че горе няма кой да ви слуша. Има публика, която ще оцени пеенето ви. Всичките ви идеи седят в вашето съзнание и самосъзнание. Свири някой, а в съзнанието му седи идеята, че свири. Ти няма да станеш тогава цигулар. Тази идея трябва да седи в подсъзнанието ти. Като свириш, свири за себе си и не питай дали свириш добре или не. Не взимай във внимание какво мислят хората за тебе. Не да ги пренебрегваш, но не ги тури в твоето съзнание като главна точка. При пеенето и при свиренето има един трепет, който се явява под лъжичката. Когато у певеца се яви тоя трепет под лъжичката, той пее добре. Същото е и за цигуларя. Няма ли този трепет, той няма да пее или да свири хубаво. Не мислете, че когато пеете или свирите, невидимият свят е безчувствен. Не, те искат вие да пеете или свирите хубаво и ви подкрепят. Едно от важните неща при свирането е улавянето на идейния смисъл, т.е. когато музикантът се усеща щастлив, че е схванал първообраза. От това той се въодушевява. Ако музикантът сам не се въодушеви, никой не може да го въодушеви. Като свири така, хората ще останат доволни от него и ще пожелаят и друг път да им свири. Чомпи този италиански виртуоз е бил роден при много добри условия. Неговата цигулка е от 1709 година и струва около 5 милиона лева. Той свири всеки ден по 4-5 часа. Да се снемат тоновете отгоре на физическото поле не е лесна работа. Така ще се подобрят съобщенията между този и онзи свят. В бъдеще Чомпи ще свири два пъти по-добре.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 Техните съзнания, като притоци, ще потекат към неговото, като понаклонен на площ и ще предизвикат едно вътрешно безпокойство. Затова музикантът, като се яви на сцената, нека чака първо всичко в него да отихне. И публиката трябва да отихне. Докато не е отихнала публиката, нито свиране, нито пеене. Някой казва, като започна, те ще отихнат. Не. Не може да се снеме ясен образ, ако няма една тиха повърхност, върху която отражението да остане правилно. Всеки трябва да свири, да владее своя инструмент и добре да изнася своята част. Щом му се предостави случай, той трябва да бъде готов да изпълни своя номер. Никога той не трябва да се извинява, че не му се свири. Но има едно важно правило. Човек трябва да свири на хората само тогава, когато види, че в тях естествено се явява някакъв интерес към него. Публиката може да стане такъв добър проводник, че да вдъхнови цигуларя и той да свири вдъхновено, а същата публика може да се постави спрямо цигуларя така, че той съвършенно да истине. Тогава този цигулар казва, не съм вдъхновен, не мога да свиря. Какъв трябва да бъде тактът на певеца, като излезне на естрадата? Какво трябва да прави той? Сега, разбира се, трябва да попитате някой, който е певец, който е авторитет, който сам е един виден певец. Но даже и най-видните певци и оратори в света имат едно голямо безпокойствие. Той се владее, но неспокоене е отвътре. Той като влезе, Събрали се 10-15 хиляди да го слушат, той не знае къде да си тури ръцете. Веднъж като започне да си отвори устата, после вече върви. Но един момент има, от който зависи успеха му. После или ще го усвиркат, или ще му ръкопляскат. Ако той пропусне този момент на сцената, ако не избере фокуса от дето ще пее, той ще пропадне. Той трябва да има един нюх да знае къде да застане на естрадата, за да произведе хармония у публиката. Да знаеш кое място да вземеш, къде да застанеш. И когато говорите някой път, да знаете каква дистанция да вземете. Ако разбирате този закон, всякога речта ви ще бъде на място. Но ако попаднете на една точка, която е дисхармонична, веднага ще има скарвания. В природата всичко зависи от това, какво движение ще направите. От две неща зависи успехът на цигуларя – от неговото психологическо състояние и от публиката, която го слуша. Още като пипне цигулката си, цигуларят познава интуитивно, ще има ли успех или няма да има.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 От всеки негов пръст излиза също енергия, която се предава на слушателите. Не предава ли такава енергия, колкото и да са меки или силни тоновете, които излизат от пръстите му, това свирене е лишено от динамика. Когато музикантът свири, неговият успех зависи и от публиката, която го слуша. Същото се отнася и до певеца. Ако в салона има някой, който го мрази, той няма да може да пее. Онзи, който го мрази, ще праща вълни, които ще стегнат гърлото му и той няма да може да пее. Когато дойде любовта, аз с цигулката си мога да взема три октави и половина. Щом вляза между хората, някой път едва една октава мога да свиря. Октава и половина изгубвам. Изчезват трептенията на звука. Ще кажете, къде е другата октава и половина? а даже някой път и двете октави се губят. Забелязвам, че колкото средата е по-груба, гласът толкова повече се губи, колкото средата е по-деликатна и гласът се усилва. Щом влезете някъде, дето не можете да пеете, средата е по-груба. Колкото по-хубаво пеете, средата е по-деликатна. Хубаво е всички да пеете, но от любовта ще започнете. При окулната музика се изисква голямо разположение от страна на слушателите. Тя е свещенна музика. Ако човек е разсеян някой път, тази музика може да произведе обратен ефект. В музиката изобщо се изискват две състояния. Вибрациите или музикалните вълни са отмерени, когато умовете на окружаващите хора се съвпаднат, иначе получава се един вътрешен дисонанс. Между окражаващите и всички онези, които свирят или пеят, се изисква спазване на следния закон. Пълна хармония между слушателите и музиканта. Няма ли хармония, музиката не може да бъде изразителна. Разбира се, това не може да се наложи. Казват, че великите музиканти могат да се налагат на слушателите си. Тъя, но много по-хубаво би било, ако слушателите биха могли да разположат музиканта.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 Не може ли да се справи с тях, той трябва да изразходва много вътрешна енергия от себе си, за да се освободи от всичко отрицателно, което се е наслоило върху него. Докато публиката не престане да критикува цигуларя, той всякога ще чувства, че е изразходвал много енергия, следствие на което се е изтощил. Ето защо като свири цигуларя трябва да омагиоса слушателите си да престане всякаква критика в тях. Гениалният музикант настройва публиката и тя започва да го слуша с внимание. Ако той очаква на публиката, на условията, на времето, неговата гениалност е проблематична. Хуберман и Пшихода са минали в развитието си през Индия. Там те не са били много видни музиканти, както сега. Те и двамата свирят много добре, но ако на пши хода му се даде музикална публика, той ще свири 10 пъти по-добре. Сега на Хуберманса му дали едно препятствие в очите, за да не го съблазни света. Музикантите са подложени на големи изкушения. За да свири човек, той трябва да обича музиката, да обича и хората, за да издържи на подигравките им. Колкото повече неуспехи усквирквания и подигравки е преживял той, толкова повече условия има за успех. Всички велики хора са минали през тези състояния. Който усмива някого, той му мисли доброто. Обаче човек успява повече, когато го усмиват, отколкото когато го хвалят. В една публика, на която свириш, има няколко души, които те радват, окуражават, вдъхновяват, а другите – са като нещо допълнително. Знаменитият цигулар разбира каква е публиката и според това свири. Ако публиката е по-музикална, той свири добре. Ако не е музикална, той свири по-лошо. Защото ако публиката не е музикално настроена и най-добрият музикант не може да изпълни програмата си добре. С ума с мисълта си, слушателите трябва да подкрепят музиканта. Те трябва да взимат такова участие, че мислено да придружават певеца или музиканта. Като го служат всеки в себе си чувства, като че хор пее. Мислите на всички трябва да се отправят към него и да го придружават. Мисъл се изисква и от певеца, и от слушателите. Колкото повече любители на музиката има сред публиката, толкова повече и музикантът ще се вдъхнови. Ако публиката не разбира от музика, тя може с това да му попречи. Имало е случаи, когато някой музикант или певец се е съвършенно провалял на сцената заради публиката, която не го е разбирала и по този начин не е могла да го вдъхнови. За това, който свири или пее, било пред публика или пред един човек само, той трябва да бъде обичан от тях. Къде да пее човек? На всяко място той не бива да пее. На умрели хора окултните песни не трябва да се пеят. На кого трябва да пее човек? Ще се пазите. Едно правило има в музиката. На глухи хора не пей. Който говори и той трябва да се пази от една погрешка. На неми хора да не говори. Мислете. Кои хора мислят хубаво? Философите. Философите. На глупави хора да не говориш. В себе си, на този глупавия човек, няма да говориш. Какво трябва да правиш с глупавия, той е друг въпрос. Но в себе си ще кажеш. На глух не свиря, на сляп не рисувам, на ням не говоря. Свири на онзи, който има ухо. Рисувай на онзи, който има око. Говори на онзи, който има ухо. Всякога трябва да имате нещо живо, разумно. Вие не дръжте отрицателни мисли в ума си, дръжте в ума си идея, която е жива. Дръжте в ума си уния, живите идеи. Идеята на слушането, идеята на гледането, идеята на говоренето. Това са идеи, които растат, които дават импулс на човека, които дават плод. Щом свириш, на човека се придава нещо. Има обмяна между хората, които слушат и теб, който свириш. Щом рисуваш на един човек, който има зрение, той вече придава нещо на твоето изкуство. Говориш нещо на човек, който слуша, и той придава. И човек, който слуша, и той ти придава. Който мисли, и той ти предава нещо на твоята мисъл. Следователно, това са правила, които трябва да ги пазите. Ние в света когато се приближаваме към идеята за Бога, трябва да знаем, че няма същество с по-деликатен слух. Той е същество в свят, в който всичко чува, и най-слабите трептения, и най-слабите въздишки. Неговото око всичко вижда, а в света няма същество, което да говори по-красиво от него. Няма и друго същество, което да мисли така ясно като Бога. Ти казваш, защо ще мисля за Бога? Ти като мислиш за Него, има обмяна между ума на Бога и твоя ум и между говора на Бога и твоя говор. Това ще ти предаде нещо. Ти си представяш Бога като нещо отвлечено. Изисква се от нас едно изкуство. Ще излезеш, ще кажеш Аз давам най-хубавото, което имам. Аз считам един певец добър, който, като се качи на сцената, като запее, всички изведнъж да получат хубаво разположение. Това е добър певец. Първото положение е всички да добият разположение, всички лоши мисли да изчезнат. Второто положение – всички да вземат участие в пеенето, да се яви в тях желание да пеят, да се отвори сърцето им, не само да го слушат, но и вътрешно да пеят. Аз, като слушам някой певец да пее, и аз пея вътрешно, помагам му. Някой човек иска да изяви своята любов. Ако вие не вземете участие, любовта не е изявена. Любовта е най-хубавото пеене, което съществува в света. Тя е магическо нещо. Като чуеш тона, всичко се преобразява. Тя като дойде в света, всичко израства. Любовта като дойде, растенията растат, плодните дървета плод дават, децата добре учат, в семействата навсякъде влиза хармония, болните оздравяват. Не всеки, който свири, е майстор. Като ти посвири добрият сигулар, ако си болен, ще оздравееш. Ако аз бях един сигулар, щях да правя така. Няма да свиря най-първо на здравите хора, а на болните. Например, някой е малко нервен, ще отида да му посвиря и той ще оцени това. Той се превива малко, свива го корема и аз ще му свиря. Той дава ухо, престава да го боли. Аз усилвам и най-после той ми казва, много добре стана, че дойде. За мене неговото мнение е вече меродавно, защото му е въздействала музиката.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 тя ще достигне и до слушателите. Истинският певец преживява това, което пее, и като запее, състоянието на всички присъстващи се променя от скръбно на весело, от безнадежно в надеждно. Така той задоволява себе си, задоволява и слушателите си. Съвременните хора нямат песни за събуждане на способностите. Всичкото пеене става за развлечение, за почивка. И това е хубаво. Но има песни, които като ги пееш, събуждат твоята мисъл. Има песни, които събуждат хубавото и красивото. Има песни, които като пееш, събуждат в тебе чувството на справедливост. Мен ми разправяше един познат. Камила Русо, ученичка на Паганини, свирела сънят на живот. Той казва, в този момент, когато свирише, бях готов да се примиря с целия свят. И още, такова настроение създаде, бях готов да си раздам и мането, но като излязох от залата, изчезнаха тия желания. Не съм готов да раздам всичко, не съм така глупав. Като престана музиката, полека-лека се изгуби това състояние и останах със старото. Като дойде божествената музика, готови сме всичко да дадем. Като излезем от концертната зала, връщаме се пак на старото. Той няма да бъде така. Една гасеница е определена да бъде само за известно време гасеница. Човек в вечността е определен за нещо велико, но ще мине всичко това, което е определено. Той ще мине през шлифовките като скъпоценен камък, който е излязал из отробата на земята. Ще го шлифоват, за да стане диамант, да пречупва светлината. Ако не мине, не придобива цена. Някои свирят никакво настроение, никакво решение. Пеш, пееш, пак си на същото място. Това е обикновеният живот. Това да направим, онова да направим, а каквото Бог иска, не виждат. Ама да се обичаме. И остават пак същите. На другия ден пак, да се обичаме. Някои хора съберат се и гледам толкова години не са прогресирали. Нещо извратено, нещо стеснено има. Не могат свободно да попеят. Да чукаш пипер в чутурата, значи всичките хора да кихат наоколо. Не искам да критикувам, защото в синца ще кихате. Не искам пипер в чутурата. Целта ми е да обясня схващането за музиката. Велик певец е онзи, който може да преобрази човека. Ако някой търговец чуе един велик певец и разбере неговото пеене, в него моментално трябва да стане голям преврат. Щом се върне дома си, той веднага трябва да вземе втерите си, да заличи в тях всички лъжи, всички неправди и да каже «По този начин не може да се живее». Има такъв цигулар, който, щом засвири в кръчмата, българинът отмества чашата на страна и слуша. Това много рядко се случва. Душата се е събудила, и тогава българината разсъждава така. Това пиене е непотребно. Един апаш отишъл да слуша една опера, в която пеела една видна певица. Апашът си взел билет и влязал: Та, да когато хората се захласнат в пеенето, когато богатите се захласнат, той да ги обере. Но като слушал тази певица и апашът се захласнал. Отива веднъж, два пъти, пет-шест пъти отива в операта сел цел да убира и все се захласва. Казал си, ще си загубя за наята. Ако бихте развили таланта на пеенето, ще повлияете и на лошите хора. Музиката съединява хората и премахва грубите елементи. Музиката във физическия свят организира нещата. Ако произнесеш нещо музикално, то дава резултат. С музика се влиза в свят на прогрес. Светът на музиката е организиран и щом прекрачиш в този свят на хармония, имаш бъдеще. Преди да влезеш в него, имаш страдания. От какво се вдъхновява един цигулар? Той се вдъхновява, когато неговата музика е в сила да направи преврат, в душата на падналия човек. Какво по-голямо възнаграждение може да има за музиканта от това, когато той свири в една кръчма на пияници и половината от тях се откажат от пиянството веднага? Те ще кажат Бог да те благослови, че дойде между нас да ни посвириш. Някой цигулар свършил странство, търси средства за прехрана, но чака случай да даде някакъв концерт. Докато му се представи такъв случай, той нека отиде в някой локал, там да свири. Той казва: Как може аз, такъв виден цигулар, завършил странство, да отида в някой локал да свиря на пияници? Нищо от това. Ако отиде при тези хора и им посвири малко, така той ще направи някаква жертва от себе си. Ще ги повдигне. А ако даде някакъв голям концерт, публиката, която го слуша, ще погали малко честолюбието му, но от това той нищо няма да спечели. Когато цигуларят свири идейно, макар и пред пияни хора, той прилича на чистосърдечен, прост, смирен човек, който възнася своята молитва пред Бога и Бог му отговаря. Когато обаче цигуларят дава своя концерт пред висшето общество, той прилича на владика, облечен в парадната си мантия, с корона на главата, с златен кръст на гърди, с кадилница в ръка и ходи из църква, обикаля, къди, но молитвата му не е приета от Бога. Пияницата, като вдигне чашата, казва «Той червено вино започна да пее». Другите, като гледат, казват «Дайте и на мене». Всички пияници имат песни. Чували ли сте песента на пияницата? Но ако на пияницата изпееш песента на трезвеността, той казва – няма да пия вече. В него се заражда желание да не пие. Като му изпееш тази песен, вече му идва на ум, че вода трябва да пие. Излива виното и казва – вода ми дай. Започва да усеща една жажда – дълго време не съм пил вода. По какво се познава добрият циголар? Ако онзи, който слуша циголаря, реши да направи някакво добро, това показва, че циголарят е свирил добре. Не е ли готов слушателят да направи някакво добро? Значи циголарят не е свирил добре. Добрият музикант произвежда добри и възвишени мисли у слушателите си. Той носи изкуството в себе си и преобразява хората. Той гледа на музиката като на изкуство, което внася живот в човека. Като изсвири или изпее нещо, добрият музикант събужда божественото в хората. Той изучава и прилага законите на акустиката на човешкото съзнание. По тези закони човешкото съзнание може да се развива. Бъдещата философия, бъдещото изкуство и художество –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 Казвате, кой ще ни учи на тази музика? Няма защо хората да ви учат. Музиката като чувство е вложена в човека и затова той трябва сам да упражнява тази своя способност. А отвън ще потърси някой учител, който от време на време само да го напътва. Музикантът е чувствителен и когато слезе от сцената, възприема мислите на тези, които са доволни и на другите, които не са. Тогава изпитва чувството, като че горежат. Цигуларят трябва да свири на сцената така, че да забрави всичко наоколо си. Ако свърши да свири и публиката веднага се разотиде, това показва, че музиката на този човек не е произвела никакво впечатление. Ако свърши голарят и публиката остане на местата си около 10 минути да мисли, значи музиката е произвела своето въздействие. Започне ли се разговор веднага, това не е музика. И в пеенето е същият закон. Моля заред при концерта, който ще се даде след няколко дни. Да няма невръстни деца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 някой казва, какво ли мисли учителя? Аз да ви кажа, какво мисля. Отгоре, като ме гледат, какво мислят за мене? Така, както съм направил, какво ли мислят? Щом дойдат при мене хората и ми кажат, много хубаво говориш, отлично говориш. Казвам си, то е писано вече във вестниците. Отиде вече, приех си заплатата. На другия ден пак някой каже, как приятно говориш, отлична беседа. Казвам си, отиде и тая. Някой път мисля, какво да направя без да ви излъжа. Да говоря така хубаво, че да не ме похвалят. Да ви замотая като един цигулар. Той свирил тъй хубаво, така пренасел хората, че като си отишъл, 20 минути не му ръкопляскали, а после като дошли на себе си ръкопляскали, но него вече го нямало. Та и аз искам така да ви говоря, та да не за мен да мислите, а за онзи свят. И като сляза от сцената, тогава да ръкопляскате. Много е мъчно да свирите така на хората, че да омагиосвате. Много малко са тези, които са слизали така от сцената. Ако вие сте разбрали това, което ви проповядвам и започнете да пеете, тези, които ви слушат, ще се зарадват или ще заплачат. Ако не пеете така, не сте изучили добре изкуството.